Thank <laughs> you. A todos los efeden en el megáfono rugido al máximo símbolos fácticos cayendo desde el cielo está el pánico yo tengo un par si estás jodido normal en esta puta de girimilo no estás cero partimos a putar los efeden en el megáfono duele duele duele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 De los que van, de busco fan Borra aquellos planes, hoy te tocan enfilar Amanece en el frío norte, funky radial En el dial y en el gazná Te pacharán de fábula, unión filial Camarada, operan fábricas lejos de radars Una voz reclama el manifiesto dada Llámenlo en nueva tribu urbana, mamás Más media más, más, Duermen más Duermen en chosnas, Silencio al entrar, vengo de estar Como en barra un bar Vengo de farra con la tribu que dispara rap Sálvese quien pueda, que pague el que deba que la cúpela, vamos a flotar al mar De mi bodega ya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 Mira. Estás quedo, partimos a todos, no se siente el del altófono, al máximo, sin bolsos cayendo desde el cielo está el pánico, yo tengo partido, si estás quedo, normal en este mundo tan de crepito, estás quedo, partimos a todos, no se siente venir del megafono, estás quedo, partimos a todos, no se siente venir del FizHoak staticodos страхuokta Bezagozu e stapleoak Gatik taxudoten abilenik 12 Wowera Bait Nós ikuloatzen Servei den z squishy guardari Ez bena Click-fit Godin, Monta 거는 Lan por righti Aztel Enero bakrelaak Baitrunner programa berezi honetan, aste santuko programa berezienetan naiz tagu aste santuan berez eskaren inora bejoan ez dezer, baino bueno, gure kitetako bat kenduta, ez? Hori da baten bat badauka wortik Eh, Dantan edo ibiliko da, ez dakigu osondo... Da. Edo kontaktuak egiten, gubentzat kontaktuak egiten abialdu dugu. Hori da, hori da. Baina, <laughs> bueno, inez ez dakizu hau nateratzen diren, eso. Eh, gauzaba el batekin soaz, eta gero oso erresliatzen gara hortik. Baina, bueno, hauri, eh, gabon guztioi nahiz eta zuzenean ez egon, gaurkora irratsaio polita prestatu dugu baita ere. Eta, mm. bueno, abeti bezala, dakizu hau dela garrasika, irola irratiko kontrainformazioa irratxaioa. Bakisue, eh, irola irratia endazazpei.gosta entzuten ari zaretela, edo agian internebidez. irubikotx.indominio.net barra irolan. Eta, bueno, ba... ba betiko lesu dakisue garrasika, gaueko bederatztatik amarter dietara, astelen eta azte, azte azken ero. Eta errepikapenak, baurrengo egunetan, azte arte eta oste egunetan, goizeko amarrretan. Hori, hau. Ba, entzun dezakezue, garrasik eta gero bestela badakizue, e, irola erratiko webgunean dezkargatzeko edo entzuteko aukera daukazue, edo archibe.org zerbitza azkean. Uh -huh. Eta, naiz eta gaur e, zuzenean ez egin, ba, beti bezala, kontaktatzeko erak gogorara raziko dizkizuegu, eta, bueno, ba, zuzenean sartzeko, telefono zenbakia, bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro geita marri, iruro gei. Oingoan, txakazu si ditu eskeroa ba, kontestadoreat erako da, baina bakizu, aukera bebaibadagoela hor mezu hauzteko, Da bestela ba, gure programa honetako emailean garrasika.info@gmail.comen edo irola@adilduasindominio.net ba irratiarekin kontaktuan jartzeko, badakizue ba bai bai email batera xinbestera ba bidalditza ke zuen ba, zuen berriak kontakturen bat CEO sertarako esagutu nahi baduzue irratia irratian parte hartu nahi baduzue ba. hortxe ortzeoak osola ukera bai zuen kolektiboa gaingo dituen edo zein ekimenak bai, guri gure berri emateko ba ortze aukera eta ba... ba gaurko programaren igual labur pentso bat egingo dugu gaurkoan programa berezia daukagu ez, da, ez ditugu betiko hiru bloke hoiek mantenduko baizik eta elkarresken tarteari ba atea gusti zabaldu diogu ez eta da, horretan datza gaurko gure programa hau Azteko gurekin izango dugu herrirakeko kide bat, berarekin mintzatuko gara dot, eh, parot dutrinaren inguruan, Inez del Rihoren kasuaren inguruan. Bai, eta gero Komite Internacionalistetako kide batekin egoengo gara, eta kontatuko digu, ba, bueno, e, kurdistan go egoera, politikoa, eta bai Bilbon, orain bueno, dela, aztaburu bi, bi, bi, izango, bi, izango dira, ja bai e, zelan ba, Neuroz e, jaia ospatu zen, Eta, bueno, ba, kontatuko dugu apurtxu bat, e, internasionalismo ekimen hori zer, zer izan zuen, bueno, ba, bere baitan. Bai, eta bukatzeko gurekin izango dugu beba inigo goan herriekimeneko kidetako bat, ba, izan ere datorren astean okerrespana, sortzian, ez? Bueno, bostean, Egingo du urte bat, eh, mutil pilotaka da jaso zuenetik eta bederatzian. eta 9an, eta 9 bera papilotaka ba, horren ondorio siltzenetik eta ba, bueno, ba berarekin egingo dugu, ba pizka bat herri ekimen honen ingurukoak ba, jasotzeko eta urte urren honetarako prestatuak daukaten ekintzetaz ba bebai mintzatzeko eta principios horrekin beteko dugu gaurko irratsaia ba bueno música bebai dugu bye. gaurkoan en musika entzuten baduzue espentsa hau beste musikaprograma programa berri bat de zaigunik ba, programa jartzea eta ez entzun da din programatzea ta ez ez ez música bebai entzungo zuen, noixan behin sartuko ditugu gure kuina gogorarazteko jenteari hamen gaudela gaina kuina berri bat daukagu ha emandiko zure estre, estreña eh? dia tiri, tiri, no? tiri, tiri. Bye, bye. Eta bueno, eh, dugun bezala, ba, elkar esketa mamichu akirura, que ta espero de gusto, un gusto eta bueno, ba, eta, bueno, ba da aste honetako garraxika. Hori da. Onegin. Bueno, vaya ba ja eguneko lehenengo elkarrisketa izango du gurekin. Kasu Roberto Novales Ria Kokide izango dugu, ba, Noval, izango dugu. Ba, ba, gizuen bezala pasa astean martxoaren 20ean, ba Estrasburgon, ba Ineselrioren kasuaren inguruko, ba, Espainiar estatua jarri zuen legitearen, ba dait, edo izan zen. Eta bueno, ba, pixka bat eh ba, suposatu desaken e, paionek, eta bueno, nola iza e, no le joanzen eguna eta bueno, mendik aurreako pauzoen inguruan eta hola nitzaitzeko, ba bueno, gurekin izango dugu. Nova bueno, ba, gurekin daukagoia Roberto Noval, Herriako Kidea, eta, bueno, va, ba, bueno, Gabón. Gabón, Gabón. Leningo taime, ba, bueno, eh, va ba, Rekoa astean izan zeineten Estrasburgon, seneta ba bueno, ba ze eh, del Ríoren kasuan Espainiaren estatua jarritako Errekurtzaren inguruko bizta ez? Bai hori da. Eta bueno, ba, lehenengo taben, ba, igual e, nola, nolako izan zen bizta hau, eta zer nola joan zen, eta bueno, zer, bizka, e, zer erabakitzen zen bertan? Bueno, eh, kontua da, bueno, bere garaian ja Estazburgoko epaitegiak Ine, inesen sententzia bat aterazuela, okerrezbanago 2000 amabik ustaia den amarrean, aterazuen, Noen eh, adirazten zuenazan Inez jalean egon bat zuela, eta gainera zigortu zuen Espainiako estatua. Eh, pues eh, Inezen eskubideak urratzea gaitik. Bai, berazkatasun eskubideak urratzeagaitik. Eta bueno, eh, hori aterazenean Espainiar estatua adirazten zuen izan zen elegitea zertuko zuela. Eta beste gunean, pasadan astean, hain zuzen izan zen bizta hori, non, bai Inezen eta baita ere, estatuaren abokatuek, horren e, pues bueno, arrazoiak eman zituzten, pues noski, estatuak e, inese jarraitzeko kartzelan, eta dortlina bera, bai, undalaroita mazazpi, barra 2006, dortlina mantentzeko eta Inezen Defentsak e, adirasi zuena zan, pues bueno, sententzia bat zegoela, eta pues, sententzia horretan zauden arrazoiak, pues, pues zirela E, hau da, gizaskubiren alde zeudenak, eta orduan eskatzen eskatzen baita ere, pues bueno, sententzia berreztea, ezta? Eta orain momentuan dagoen egoera da pues bueno, e, biztopa sententzia modukoa eta orduan urrengo hilabetetan e, gran salak e, hau da, gizaskubiren epaite behiko, txibunaleko gran salak e, hartu barduera baki bat eta orduan momentu honetan dagoen egoera Eta egunean bertan eh state no la la momentusko valorazioren batedo indesak eso está aquí está eh estatutuko es, eh, abokatuak ze norako argudio berriak edo frogaiego hartu zituen edo bueno eta eh, nola ikusten utzen suen defensa estáite eh, está baita ya, ya estáite bai bueno utzi gora vera bai egia san, pues bueno eh rez e, Espainiako Estatuko abokatuek ez zuten arrazo berririk e, aierazi e, gut zuten aurretik, e, jak, es esposaatu arrazo berririk aurretik eandako arrazoiak gutxi gorabera. ezre Errepikatu zituzten gehien bate euren ez ren lana izan zen e, hori egitarena eta eta egiazen pues, bueno, e, innezen defentsa. E, Bueno, egiten zuen valorazioagin bat, eta hori da ditugun datuak e, positiboazan e, zentxurretak. Ezan ezagur gudio berridik ez zutela adirazi, eta hor dun pues bueno, prinsipios e, horre defentsak berak adirazi zuen, izan zen, argudio berridik ez baldin barago, pues berriz txiberko litzatekela e, dagoen sententzia. Ba, bueno, Egia zen, e, valorazio bat egiten dena, zaila egiten zaiguz, e, Egia zan, e, sententxea bi aldetara joan daiteke momentu honetan, eta bai, inezen aldekoa izan daiteke, horrek suposatuko luke guztiarekin, baina baita ere, pues bueno, inezen kontra e, izateko aukera bebai badago. Eta, e, lehen komentatu duzu, emendik hilabete batzutera, ba, salan nagusia, eskedo, emango duela era eh erabaki erabakia duela edo aurre ikusten duzu noiz gertatu daitekeen gutxi gorabera o gauza hauek zenba tardatzen duten, edo ezagiten Bueno, bu, ber berez, e, paiteiak ez dauka eperik e, sententzia ateratzeko. Hori hori holanda, osea ateraldu edo zein momentutan. Bai ohiada eh alde batetik eh holako kasuetan non Inezen aldeko abaldimara sententzia. Pues bueno Momentu honetan Inezen ez. E, inez kartxelan dago, eta hor dut e, egia esan horrek larritasun puntu bere bat ematen dio egoerari, ezta? Bere giza eskubidak, momentu honetan urratuak izaten ari direlako. Horren arabera, baliteke e, mendik eta zei abetetara ateratzea, baina egia esan danak e, hipoteziak dira. E, EPSH ik eztauka berez epaitegiak ateratzeko. E, egia esan berez gainera epaitegi bat ez dela Egun ero giltzen, eh, amazaz piepaie dira... Hor du norek behar... <coughs> Horen burokrazia eta badauka bere, bere zailtasunak... Pues bueno, eh, epen labur baten sententzia ateratzeko, ez? Guk egia zan, baloratzen aditugun Epeak dira zeia buruan edo sententzia, sententzia aterako litzatekela. Hmm. Eta... Eh, lehen komentatu duzu... Bueno, hori... Eh, Inezen epaia... E, bere, sorry, e, inesen kasuarekin, ba, ba es, e, eraman duzue, o, bueno, e, onartua izan da, baina e, aurreko epai atara zenean, eta benta berriz e, errepikatu duzue, ez dela e, inesen kasuarekin soilik, baizik eta bere e, inesen aldeko ba, epai bat, e, parao dutrina... Ba, ez daitea, atzera botako zuela, edo atzera botako duela, eta zergaitik hori? Bueno, berez, Espainiako gobernu, bueno, Espainiako estatuak batxatu badauka, badauka zinatuta nazioat eren bain, konbenio bat, giza eskubiren konbenioa dana, ez da? Orduan, giza eskubiren konbenioak behartzen du, ez? Estrasburgoko eh eh epaiek edo Estrasburgoko tribunalak hartzen duen edo erabakiak betetxera. Bai, berez behartzen du, beste kontu bat da, bero hori berak zelan, es INEPEtan landuko lukeen. Ordun, Inesen aldeko epai bat ateraz gero, behartuta egongo litzateke Ines kalera ateratzeko, haudar, bat e, peteko askatasuna eta ondorioz Inesen kasuan e, dauden beste preso politikoak bebai, ez, egoera berdinean egonda logikak esaten du baita ere ez e, askatu beharko lituzkela. Bai, preso guzti hauek. Klaro, hori da ez e, logikak esaten duena, eta berez, e, bete, bete behar duen epai hori, bete ez gertatuko, gertatuko litzatekena edo gertatu beharko sana. Eta horretik esaten duguna da, e, inesen aldeko epai batek, azkin finean, Eh, behartzen duela, eh, dotriña bera, hankar eh, gara jartzen du, behartzen du dotriña aplikatutako preso guztia, zigorra beteta dutenak, eh, behartzen ditu kaderatzera, eta bero bestalde batetik baita ere, gukusten duguna da espetxe politikare, do, gobernuaren espetxe politikari, pues bueno, zuzenean, zuzenean jotzen diola, ez da? Hau da, eh, giza eskubiren, ematenen giza eskubiren guzti horiek eta presoen eh, egoera bera aldatxeko inflexio puntu garrantzitsua izan daitekela Bueno, eta egunarekin jarraitu zetan e... zuek, bueno, e... martxoen hogeia baino lehen, ibilizarete ba, Europan eta Estrasburgoen, talen, ba, horrelako harreman e... birantzeko bat egiten ez, bueno, lehen uh -huh. euskarrian eta gero nazio horten bebai, eta zen olako izan duzu ez eta gitzen olako atxikimenduak lortu zuen nondik ze koloretakoak Bani. Omen, egia esan oso valorazio pozitigoa egiten dugu zentsorretan. Hemen nibiligara eragilea e, geienekin biltzen, bai eragile politiko-sozial eta herrimugimenduko eragileekin. Eta arreda oso, oso izan da, eta, eta egia esan e, egindako proposamenetan eta, pues bueno, listone atxikimendu maila nabaritu dugu, ez da? Egia esan, pues bueno, meinda berriz ez aterri duguna, ez? Hemen badagoela Euskal Herrian gehiengo sozial sozialzabal bat, ez? espetxe politikaldatxaren alde, eta koazu honekin, pues bueno, e, dotrinaren kontrako iritsi nagusi bat e, badago. Eta nazio garten baian, pues bueno, bai egon zan herri baina baita ere, pues bueno, etxeratekin batera, joan ginen bruzan lazera. Joan zan Bilboko zenide bat, e, Jose Bartola presoaren zenide bat joan zan, jone. Eta hor, e, hainbat alder direkin, eta hainbat egin, E, Giza eskubiren eragilekin bildu, bildu izan ginen, ez? Osea, e, eta gila esan, e, hor lortu genuena izan zen, pues bueno, gehien bat, e, adiraztea do, eraman genuena izan zen, e, urtarriaren, urtarriaren amabiren burutat, burutotako manifaren, ez? Agindu Euskal Herriak, ez? Eta Euskal Gizarteak, jendarteak eskatzen duen, ez? Eskatzen duen espetxe politikaren aldaketa hori, eta eh harrera izan zen bebai e, positiboa ez? lortu genuen em, pues, genduta alderdi popularreko es e, partiduak eh Europa mailan Europako parlamentoan dauden hainbat eh hainbat biltzea eh gorria eskubideen aldeko eh eskubideen aldeko elkartearekin bebai e, abokatuen Europako el cartes berdinekin eta lortu genuen san zentsu baten pues bueno e, gure gure iritzia eta eta ginenek aldeko guraldeko eh iritzia berbait bota zuten. Et, e, lortu zenuten eh adibidez eh e, e, alderdi socialistarekin eh batzea eta bueno ez daite eduki zenutenen berarekin harremanik e, eta bueno estai, Bai, bueno, Europa Maiako Alderdi Socialista Socialdemokratea dekin e, bildu ginen eta bai, pues, bueno, entzun zuten eta baita ere lortu pues bueno, lortugenuen senzubaten eh eurek bebai eh pues, bueno, e, orain arte mandako sententzia horren eh alde agertzen zirela. Ba, bueno, ia izan es, eh burutzen ditugunak e, pues, bueno, nazio arte bueno, Naguarte Maian bebai normalan izaten duten e ondorioa epe asko askoze etañera de lucer agora eh irudikat eta zuek zuen harreman bira hain sentuten bezala eh badiru estatu ere bere harreman bira partikularra hain duela eta bere eh presioak ezazu dituela ze berrien bat duzu o zerbait sentzu da duzu ba egin ali izan dituen presioen inguruan ome jakin badakigu gainera e, batez ere diplomatikoki Cristón Presiak egin dituela, e, beste estatu batzuekin bebai harremana e, garatu ditu. eh, doktriña mantentziaren mantentziaren alde, badaude horrebai beste herrialde batzu non antzeko, es, antzeko eh, es dotrina, baina antzeko legeak dituzten eta bueno, urekin pues presioa presioa giteko eh harremanetan ibili da. Hortik alago, ez daukagu informazio zehatzreia gori, egia esan. Ose, horiek, baki guen bideak izan dituztela, egitekin dutela e, estatu, estatu askorekin, harreman diplomatiko asko izan dituztela, jotzeko, pues, bueno, eta presio bat egiteko, epai maiari, e, e, inez enkontrako, epai bat lortzeari begira. Eta, bueno, kampainan inguroan eta... Hain e, bueno, e, duzuen eko kampaina fuertea ba, preso gaizoen inguruan Gero baita ere, ba, bueno, kasuanetan inesen kasuan bebai ba, oso zabaldua izan damezua Ez da egite, emendik aurreako ze kanpaina dituzue pentsatuta? Hume, emendik aurrera daukaguna da bueno, Iazan, e, zabalik ditugun, ez? Momentu honetan zabalik ditugun e, e, salgusten kontrako dinamiketan e, Aria da gure gure intentsioa ez? Eta ja, pues bueno, pasal arun batean, e, beste deialdi bazabaldu genuen, maiatzaren amazortzea dibegira, maiatzaren amazortzea e, plazara dinamika e, kaleratu kaleratu genuen, e, publiko egin genuen, eta bertan bilatzen duguna da, pues bueno, e, urtarrian amabian eta baionan bebai azaroan, ez, lortutako atxikimendu guzti hori, eta lortutako ez, masa, masa mobilizazio harraldo jori, horiek herrietara eramatea. Hau da, herri herri burutuko ditugu mobilizazioak, burutuko ditugu ekimenak, bai, e, gaizoak, gaizo diren presoen askatasuna eskatzari begira, baina baita ere e, dotreina aplikatua duten presoen askatasuna eskatzari begira, zein dispertsuaren bukaera eskatzari begira. Orduan, herri bakoitzak ingo duena, izango da, berego arabera, plantamenduak, berego arabera mobilizazioak, arreban dinamikak, herri herrietan zehar, eta azken finean, pues berriz ere adirazteko Euskal Herriak e, espetxe politika aldatu nahi duela, espetxe politika honekin ez goazela inora, beste dibide bat izan dugu e, orain dela gutxi hau da Angel Figeroa, gaizo zegoen presoak hil e, e, zan bere etxean preso, ez dugu nahi olako, olako eguera gehiagorik nahi, uste dugu olakorik ez dela Ez dela berriz gertatu behar Eta hori abiatuko duguna izango da ez, Azpup salbuespen neurrien kontrako dinamika bat e, Amaiatzaren amasortzian, herrietan e, isla izango duena Oso ondo, e, ez dait, bueno, ya ja bukatzen joango gogera Ez dait erbait gehiago komentatu nahi duzun? E, bori, ba, bedes Estazburgokoa E, besteegu edintzanzala horrez dela esebesz bukatzen, baizik eta jarraitu behar dugula herrietan lanean jarraitu barhar dugula e, preso eta iezladien etxeratzea lortzeari begira jarraitu beharko dugula dinamikak burtzen jarraitu beharko dugu baita ere dotrinaren kontra e, mobilizatzen eta azken finean daukagun lana momentu honetan da jendea jendea, jendea gugan aurbiltzea jendearekin indartmetak eta area eta horrekin batera jarraitzea kaletan mobilizatzen. Daia aldi berezi bat berai egin nahi dut ja aprovechatuz, pues bueno, e, honetan, azken ostirala dela, eta bueno, e, harriagan Arria ganbebai eta naiz eta, pues bueno, astes izan anduais andbutuetsat, eh bolutuko dugula azken ostirala ostiri hiero e, egiten dugun bezala. Bale, ba, eskerrik asko, ta animo, ta, bueno, itzen godu, aurrera go, ba, berriak baldin baitugu. Nahi duzunean, eh, eta nahi duzunderako, mi esker zui. Bueno, gabon. Gabon.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 Eh, totalitarios, pues, han ido a por ellos. Incluso les han atacado. Revolución. ¡Robarde! ¡Robarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad, es que nunca me había preguntado eso, eh. Ahora es que no tengo mucha idea, pero el que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento o ellos, no tengo ni idea, pero no porque sé. Azte lenta, azte azkenetan, gaueko bedera ezitatik amarte erdietara kontrainformazio saioa.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 Bueno, ba, hamen daukagu gure oingo gonbidatu ba, ez da, Gabon? Gabon, zuten, zera. bai. Ezan bezala, Komite Internacionalistakeko kide bat daukagu, gurekin, ba, pixka bat, ba, aurreko astean egin izan den asteburu berezionetaz egiteko kurdiztango egoeraz piskabat egiteko. Eta, bueno, ez burronka, baina, esan diatea zergaitik nik ez duan aurkeztu ze, zer den Neuros, Neurosa? Precisamente zuretzako gorten hain nuen lehenengo galdera delako. Esplikatu alba diguzu, zer den? Bueno, nebroz, de hor, ekialder taineko jaialdi bat, bueno, urte berriei modukoa da. Uda <coughs> berriren nazi ospatzen da, eta errikurduak e, bereziki ospatzen du, bai, bai tradizionalki ospatu dutela, baina be identitate nazionala 10, eta sen urteetan... Garatu, asko garatu da eta gaur egun oso adierazpen handia da eta bueno, ziorrazki jendeak argazkiak ikusi ditu eta diar bakirren kurdistan, mm -hmm. ipar kurdistaneko irinaguzian, pues milioi bat pertsona baino gehiago batu dira hori aldarrikatzeko bere izaera nazionala eta bere eskubideak Oi da ez, kurdistan ba, justo zuko nintxesan dozu ipar kurdistanen ez? kurdistan lau estatuguren artean dagoen naziogabeko herria da, eta zein egoeratan dago, ze ze herrialderen artean ba, partekatua, ze ez berdintasun antzeko bizi duten bertako leku bakoitzeko kurdistan darrek? Bona, bueno, beti kurdistan ningu buran hitzaitan denean, Bona, sarraatziki bat egin behar da herri bueno, er, bat da lau estatuen en menpe dagoela. Mm -hmm. Turkia, Siria, Irak eta Iranen en menpe dago. Mm hor -hmm. duna, zaleraldetik, e, bosteun mila kilometro kuadro dira, dus, frantziar estatua edo espainiar Estatu modukoa mm -hmm. eta hor berrogei, berrogei milioi pertsona bizi dira. Hor Herri oso handia estaturikabe. Ondoan mm -hmm. dauen estaturikabeko herri handiena. Eta Herrialde Bakoitzean zegoera egoera berdina pagiratzen dute. Baina lau herrialdetan poz egoera zaillean eta menperatuta daude. Naizta lau herrialdea taembe erosistentzia handia izan. Mm. Izan ere galdetu gobernizun beste galda bat da. Eh, aurtengo neurros eh, jaialdia, izandala, esta? Esta mai, digus, mai, berezia izan dala, ezta da? Eta, kitea esplikatu aldigusun kontatu aldigusun. Berezia kurdistanen, eta berezia enende. <laughs> bueno, gu, maia txikiagoan, baina, bueno, kurdistanen, bueno, leku ezberdinetan ospatu dute, milioika pertsona batu dira, eta diar mm. bakirren, posor... Eh, Adierazpen oso garrantzitsu bat ehindute, eh? bueno, haien buruzagi nauziak ehindako adierazpen bat, pues, ja Turkian dauen eh, gerrilla arma kusteko nahia adierazteko eta bez <coughs> horretan pues, hori eh, be zio, azken urteetako negoziazioaren ondorioa dala. Ordun, uen gauzak erabate aldatu dira Turkiako Kurdistanen, osea ipar Kurdistanen Eta orain, egoera berri baten aurrean daude, eh? eta guain pilota Turkiako gobernuaren gainean dago. Bai eta, zera, zera galdetu behar genizun behar, ez? Eh? Precisamente zer gaitik den Turkia gaur egun interpelatua, e, ea, ba hori, ze, zer ondorio den, ez? Igual Turkiak izan duelako edo behintzat kanpora begira horren antzartu diogulako ba erasokorren, edo mm, lur ere muandiena hartzen duelako, segatik da Turkia holan, ez? Un, kanpotik ikusita daukagun referentzia gatazka honen on, inguruan. Bai, lur ere handia da, eta biztanle aldetik be, handiena da. Uh -huh. e, Turkian nogeita bost, nilo ikurdu bizi dira, uh -huh. zanera aldetik e, ia la ordeneroi eren bat da. Orduan, uh -huh. alde bat. Ta Turkiako aldean ez eh, erakunde garrantzitsuena dakorduen artean mm -hmm. PKK, osea Kurdistango langileen partiduak badanamatzaia 36a, hogeita 84an sortu izan, ordun 30 29 urte dara ba e, 29 urte dara matza mm -hmm. borrokan eta ez Turkian bakarrik, baizik eta beste herrialdetan be pues era inandia du. Bai ideologikoki eta bai emozionalki, ordon, eh, otzalaren, eh, pekakaren buruaren adierazpenak oso garrantzioan dira Turkiako kurduentzat, baina Zerrialdetako eh, kurduentzat, beh. Uh -huh. entzun, entzun dugu bebai, eh, bueno, badi erazpen hauetan nola baiteko es, estrategialdaketa bat planteatzen den, eh, esplikatuak liguzuk zertan datzan, eh? E, okalanek planteatu duen negoziazio guztia duen arira planteatzen den estrategia aldaketa hau. Bai, estrategia aldaketa hori oso garrantzitsua da, eh? Oso garrantzitsua eta oso interesgarria da, eh? zerbait eh, nahiko berria da historia. Bueno, beste hainbat eh, aldiz gertatua baina eh, alde batetik errepresioak behartuta, baina beste alderatik eh estaba ida sakon eta eta buruauztesakon baten ostean e, estrategia erabat aldatu duten. Bero estatuen indarra ikusita erabakitu dutena da e, beste estruktura beste jarduera sortu eta haiek uh -huh. bueno e, federalismo demokratiko adalitza uh -huh. eta antolakuntza orain e, komunitatetik sortuko da auzoetatik, hirietatik, herrietatik Eta e, beste estruktura bat sortuko du, eh? Estatuen e, indarra algo batera uzten. Nun uh -huh. nolabaiteko e, komunak sortuko dituzte, Eta este estatuen, nahizta, estatuen menpe bizi, bici, pues uh -huh. e, pues estatuen legearen gainean ibili, no? Uh -huh. Nolabaiteko egoera ilegal, legal batean, uh -huh. baina Pues beste, historian zehar beste noizbait sortu diren eh, antolakuntza motan. No? Pues, eh, Pariseko komuna mia sortze da Iruro eta Maikan bezala, edo behatzi hon da Mazazpiko Sovietzak behorlakoak izan ziren. Mm -hmm. Edo eh, Venezuela noain txer bertan sortzen aldiren, bueno, Venezuela ez berdinada ze administrazioza gobernutik be laguntza dute baina nolabaiteko ko, antolakuntza komunitarioa demokratikoa eta oinarrizko oinarrizko ereduetan sortuz hortik pues, gora ze, zerbait sortzea eh baize bueno eh gustu komentatu duzun gustionekin irontze bururatu horrizait zelan kurduen Bueno, borro kandienetariko bat edo aldarrikapen, ola ez, kanpora begirako aldarrikapen, aldarrikapen, obeintzat, adibide modura jartzen duten betiko zera paradigmatiko horidan, euren izkuntzarekiko daukaten zapalketa, ez? Ta ez inikastea. Kasu honetan planteamendua izango litzateke, nahizta aukera egon estatuen arte otsan, estatuen eskutik, ez? Eskuntza eh, kurdoat jasotzeko, ala ere, hori bermatzearen akomunitatetik abiatuta, holango zehozer, daiteke maia, nahi dute zen, eh? maila praktikoan, jarri daiteke nadibidetako bat, edo? Bai, e, pues eixo, hamen eh, hemen euskal herrian be, euskal eskolak sortu ziren, bueno, ikastolak sortu ziren ean, pues, oinarrizko e, estrukturaak ziren, uh -huh. eta nola estatutik eh, kampo garatu ziren, hezkuntza mailak ziren, orduan alde horretatik, pesterri aldeetan be, edo kalandrakak estatu eh, frantzesean, edo beste herrialdetan sortzen diren eskuntza mailak ere, pues, badaude. Baina bueno, hor, gertatzen dana da hori, herri herraldoia da alde horretatik, no? Estatu bat, barik eh, den herrialdean aldean diena, o sea, berrogei milioi pertsonei buruzitzea itena digara. Mm -hmm. Bai eskuntzan, bai herri bai beste ere be, o sea, e, e, estruktura... Oso handiak sortzen ari dira, eta, e, karo, Turkian indarra giena dute, baina didez, Sirian be, Sirian dauzen e, erakunde nautiak be, lotura dute, edo iranen edo irakken orduan. E, oso, gauza interesgarriari, e, gertatzen ari Eta didez, e, pekakak be, onartzen dau, influenzia handia dute, osea, adioz, e, estatu batu egan, Anarkista ezagun batek garatu zuen kontzeptu batetik, ez da, municipalismo e, e, libertariotik. Murrai buktxin, esatu batuetako anarkista batek garatuzen zuen hori, eta pekakak be onartzen dau beraren influenzia. Horren, kuriosu adaz, pekakak izurri ezberdinetako ura hartzen nahi da, ez da? Alde, alde batetik, bueno, historiaan izan duen. Iturri no? marxismo lelenismo baina gero beste alde batetik, como Iturri libertarioetatik. Non nazketa interesgarria izaten ari da kurdizanen noran gehiago ikertzeko eta haien eredua be e, pos, e, kontuan hartuz. Eh, haiek, gainera egiten dute, como e, nació estatuaren mailatik Gora jo nahi dutela, ez uh -huh. Normalean autodeterminazioa beti definitu izan da pues, e, nazioestatutik eta oain komunitatetik e, garatu nahi dute. Orduan, bueno, ikusi behar da noraino garatzen, garatzen den eta nola. Uh -huh. Ga eta gauzabatze, igual oin niri niri pertsonalki, okurritzen eh? nahi gauza bat da, igual nasta nahi nahi baina e... Zer lango erlazio eukidute, e, e, zer lango erlazio edo, zer puntutara, puntutara arte funtzionatu duten modu paralelo baten, e, estatu ezberdin bakoitzean dauden struktura edo erakunde kurduek. Ez? Batera joan izan dute, kaso honetan hau PPKaren aldetik planteatzen den estrategia bat da, baina beste ba, existitzen diren beste zerek beste erakundek eta bere egiten dute edo, ez, zelan ez... hombre, lau eragoera oso ezberniak dira dira, dira, turkian edo iranen eta iranen e, guztiz ilegalak dira eta mm -hmm. ez da onartzen edo zein garapenarik mm -hmm. gero, e, iraken lau erakundena usiek e, biukeia peuka eta pedekak Eh, autonomia bat eh, gobernatzen dute. Uh -huh. Eta hor dun, hor badaukaten nola oh, nahiko autonomia, eh? politikoa, administratiboa, militarra, hor dun, regora oso ezberdinada. Eta garao, Sirian, bueno, Sirian justo gerran daude. Uh -huh. Baina ere mokurduetan, hor e, kurduek e, administrazioa bere gainartu dute eta haiek be, ere duk propioa sortzena dira. Oain, ikusiko dugu adibidez, Sirian adeideze, erakunde nausia nahuzia, konfederalismo demokratiko eredu hori hartzen dau, eta noraino edo zelan garatuko duen. Baina mm -hmm. lau berri aldetan egore ezberdinak dira, agian Turkiakoa eta Irangoa antzeko tasun, nolako antzeko tasuna dau, baina Sirian eta iraken beste egore ezberdinak dago. Baina gero, izizate aldetik, Lau herri aldetan identitate oso haman komuna dute. hori eh? mm -hmm. bai. Vale. Eta, bueno, eta bueno, guztionekin nire aldetik beintza bukatzen joateko hitz e, egin dugu ba bai nolabaiteko negoziazio batzuk eman direla, ez? O kalan zera burusagia eta Turkiar estatuaren artean, e, horrek nolabaite eh aukera manduela, ba, gaur egun emanten ari den egoerara elzeko, baina hori, basek honetan zer diote? Prez daude, eh, lan guztioneri ekiteko gogoz? Bueno, eta zenana da, e, gaur egun Turkiako kurduentzat, Abdula Otzalan, ia ianko moduan hartzen da. Hori, prealde ona du, baina alde txarrabe. Baina, bueno, ge, oain be kurdu, kurden artean, ez tabaida izan da proposamen honen inguruan. Uh -huh. Eta kurduek Turkian nahi, nahi dutena da, haien autodeterminazioa lortu be, baina Turkiako herrialdea, Turkiako estatua be, demokratizatzea. Bago, elotur handiak be kurduen eta irautzaile turkiarren artean. Eta, oain, be, Kurdu, osea, kurduen presioa gatik, ziurrazki be, Turkiako eredua, Turkiako struktura bea aldatuko da. Hori uh -huh. um, be, gauza onakek arde ditzake. Uh -huh. Bueno, ba, ez dakit beste zer gaitzerik daukasun doa. Bueno, okay. Gehitu behar be, Ui. Bilbon antolatuko herria, antolatu duguna. Egia da parkatu, hundi keman ba hemen galdetzeko. Baina euken ditu. Polita eta unki benetan. Bai, eh, bai, bai, konta, konta, bez, edes. Ba, bai. bueno, negros berez, eh, ostegunean zen, baina Bilbon be, eh, ekitaldi oso garrantzitu ageneukanez, osea, korrika, bai. ose, atzeratu genuen azte bururako. Eta barikoan, Nebrosa antolatu genuen, e, sua egin, e, bilbozarreko plazan, mm -hmm. eta, bueno, dozenanga kurdu urbildu ziren, mm -hmm. beste lekuetatik eta, etorriak, etorri ziren Galiziatik, Bartzelonatik, beste idietatik be, eta, bueno, musikariak be Alemaniatik etorri ziren, eta oso ekitaldi, e, osea, politikoa, politikoa, aien identitatea eta eskubideak aldarrikatzeko, baina bero oso, alde humano oso polita izan zuen. Mm -hmm. batzu, kurdu batzuk or, e, batek zaten, no? Zizke ziz, zindot, argazkirik hartu, ze hain nago bakarrik ikusi nahi dut, nire familiari kontatzeko. Mm -hmm. Orduan, e, orduan burura, ezken zaite txeren ez aldea, no? Elkartasuna, el herriera harteko elkartasuna, osa, xamurtasuna daela, ezta eta hor ekitaldi horretan pues herrien arteko xamurtasuna oso nagariatzen. Ata, uh -huh. ba me, merezi izaten da, ez ei izan du talko ekitaldi garrantzako. Uh -huh. Eta gero zapatuan be herri bazkariagon zan, dantzariak, hitzaldiak, sodomekan amaitzeko eh pues sirikan Potenkin zinemaldiaren barrenean, e, filma bat genuen eta gero pues, e, sola zaldia beti egiten dugun moduan. Ie beteko azken domekan, filma bat jartzen dugu zirikan, erron dabeide kalean, gatoz mm -hmm. liburuen da eta gero, ez pues, da e, bai da, sola zaldia, eta pastela, kafea eta tea dugu. Ordon, polita izan da, zeburu alde horretatik. Mm -hmm. Ba ba gure esan postu egin garela ta eskerrak eman be ba, gaurkoan gurean izaregatik Pues eskerrik asko zuhei Bueno. Sauri aurrera. Bai eskergaskotabardin. Venga gaur. La on.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 Bai, gamon. Eh, bueno, egin gogoan ekimeneko kide bat da. Gurekin da eta bueno, ba, azteko iguale eskatuko dizugo, haber kontatu aldigusun, ba hori, apirillaren bederatzean, inigo kabakaz linzeran zuren ilketaren, lehenen urte urrena izango da, eta bueno, haber kontatu aldigusun, hori bimia eta mabiko, apirillaren bostean, zer gertatu zen, eta hortik aurrera seran joan ziren, bueno, mm -hmm. osa gertatzen inigoaren eriotzer arte. Vale, ados. Eh, bueno, jendeak jaik duen bezala, bueno, pues... Eh aurreko urteko apiliaren 5 horretan e, Atletik eta Osakiren arteko, bueno, e, partidaz eh eta beresz eh danak Gironean eh eguan, baina bueno, liskarren pues, e, bat eh gertatu otesen edo homenzen zen, eta, eta bueno, pues, e, e, operatibo bat e, jarri san martzan Eta operatibo horretan, eh, bueno, pues, eh, edan nila kostumbratuta gaituzten bezala, pues, nahiko hortizkeria latza ere abilizuten. Eta, eta, bueno, pues, horren ondorioz, horrin dautxun, kirruliko inguru horretan, eh, kantoio horretan, ego kale, kale horretan, pues, inigo kabakaz gaztea, pelotaka bat, jaso zuen, buruen, eta, eta bueno, pues, horren ondorioz, eh, handiketan, Eta lau agunetara, eh, hospitalean, hile pues, gintzen, ez? Hori da, ja, apurre gertatu zena aurreko, aurreko urtean. Eta ia ja da urte bat pasatuko den honetan, hori eh, bueno, investigazio bat edo martxan dagoela gustien ez hori da, ez? Eh, bueno, uh -huh. kanpora begira esaten dutena, eta eh, investigazio horretan, ze aurrera pauzo egon dira? Bueno, el gauza esan behar da, Are gobernak aurreko gobernuaak e, ikerketa barney ikerketa bat e, abiatu omen zuela, eta, eta horren ondoriozko aurrerapenik e, ez da hozat publikoki ez dira egin, eta gu bueno, gute dugu, pos, e, gehiago izan zala gauza bat aurpegiatzuritzeko benetan er eranzonkizuna bilattzeko edobiatu beharra. Ordun bueno, Barney ikerketa hori. E, gero baita ere dago instruzio fase baten bueno, pues judizialki ez, gotere judizialean, eta, eta instruzio fase horretan biz pues, deklaratzen e, lekuko bezala, pues, bertan egun horretan egun zan jendea, e, eta baita ere hainbat pues, hartzain ez. Baina, momentuan ez dago inyongo inputaziorik, ez dago ertzain bat bez inputaturik, ez erantzun de politikorik inputaturik, ez, ez inyongo e, erantzun kizunik maie gainean, ez? Orduan, bueno, bukera egiten dugun balorazioa da, jo, Urtea bat pasa da, eta asko arritzen gaitu, e, dagoen, gaur egun dagoen e, segurtasun eta maia teknologikoan dagoen kontrol guztiarekin, Horendik ez jakitea nork, norkin zuen e, inigo kabakaz eta nor agindu zuen baitare, ere pues, bertan egun horretan operatibo horretan hainbeste eko bortizkeria poliziala erabiltzea, ez? Hori harritzen gaitu eta gainera ez dugu sinizte norendik ez dakitean nor izan den edo norzuk izan diren, ez? Baik eta behar bada ere e, egoera hau ikusita eta kasu honen esateko daen ezinjustia ba se le ha enseñado un día sortu zen inigoan goan ekimena ezta eta bueno iguale kontratual digo sapurtza seinek parte hartzen duten ekimena horretan eta se lan sortu zen ta sein helburekin mm -hmm. bueno pues apurbete hor ino gaztea zanez, ba bueno, apurrete, gazte kontseilua bera hasi san bueno ba azteki, kolektibo eta movimiento ezberniak e ezberdinekin kontaktatzen, eta ia, bueno, pues oso zer e, inbazalakoan, eta, bueno, kontatzeko, pues eta hola, nez? E, bai, e, bueno, pues horre, denegoa zambela potente bate burutu zan, irekia, eta, eta non, bai, gizarte mugimenduak, zein pertsonak, maia, maia individualen, eta, pues, bai, partartu zutenak, piloa jende, e, ez teki, bai, bai bat pertsona juntoa ginen, Orre, eta egin genituen pues, e, asamblea batzuk ez, apurrete antolatzeko, protestak edo antolatzeko zehen nolako ikuspegia ikusten genuen halako e, basakeri baten aurrean. Orduan pues, lehenengo lehenengotariko mobilizazioak eta gerraldiak izan ziren justizia jaur eta gero baitare ertxantzaren komisaldeiaren aurrean eseri aldi bat. E, ikusten genolako lako hor plantain badar genuela, egora horregi, eta eniok abakazen kasua, azkeneko kasua izan behar zala, eta, bueno, pues, apurret, e, protesta horiek ez, gero, manifagat manifa burutu genuen, eta, eta bueno, pues, hau, lehenengo iruia betetan burutako lana izan zen, e, egizan hor bueno, pues, bero bero eguan gauza, eta, eta komunikabidek ere alan hartu zuten, ez gero, pues, handik eta urte erdira e, berri duen genuen agerra bat, ja ostentzi joan asuntoa, matendo pues erre honetan eh ezakitu ohituta gaudela alako eta eta pues hori es edo normalt zatartzen ditugula holakoak es eta orduan bueno errekimena bera eh nezeta e, kilikolo bilizala pues, apurre dinamizazioan, eta hori pues, osten sijolako eh jarraitu soilmillera jarraitu zituen asblank eta eta bueno agerraldiak Olan e, bueno, ere helburu bategaz, eta zan pos, apurrete urte abiatzen biatzen zijoan egin e, gauza berotzen joatea, eta eta ez publikoa egitea, poliziaen erduan inguruan, eta barrez. Orduan aurkitzen gara oin momentuan, eta egien bueno, e, e, zen nahiko partartze zabalagaz, e, horren danetari dago bizartu movimendu anitzu daude, eta hortzeari bueno, gara lanean ez? Bai, eta zirea batetik, e, familiak, inigo kabakasen familiak, eta bere lagunek ere, bueno, e, zaiatu ziren e, inigo heriotza eriotza e, politik, barlotik aldentzen, baina, baina azkenean ere, bueno, ez inezkoa izan zitzaien, e, bueno, alde guztitatik saiatu zen ere, ba, bai poliziaren jarrera, e, non gertatu zen ikusita, e, zein izan da inigo familia eta lagunen erantsuna edo edosuetiko se se la correlazio daukasu harremanen da bat edo bestela hiek zein bide jarraitzen ari dira. Uh -huh. Bueno, va ba, a ser abatzuk esatzen duzun bezala, eh bueno, pues eurekere, euren euren euren euren lekua eta euren, eh, esparrua gura gura zuten mantendu, eh, eta eta guztiz normala den bezala, eh, askenean hartatzen denen olako holako gausa bat ez dakizu oso hondo E, nora orajo no lajo eta eta bueno pues ausa gusti hoyek es aurkitzen zara baina baiegia dala pues denbora fanala eta eta politikoki eh ala ikusita eh sta kiteserantzun kisun falta ikaragarria les egno la zuen e, bultuaolan eh nada horretan Ba, esan dezakegu, bai lagu neketa baizenide, pues, e, e, bai izan dutela, dukidugula e, elkarrekiko urbilpen natural bat. Ez? E, f, gaur egu engertatzen, holako gauza gertatzen direnean, ez da, ez da gauza egizolatu bat, ez da gauza pertsonal bat, ez da gauza individual bat, baizik eta koletiboa da, publikoa da eta beraz politikoa da. Eta nez eta batzutan, pues, politikeriatik alden du nahi dugun, eta hori ere normala da, e, sorry, es, na, bere zirkuito logikoa da naturala da, e, politikarlotik ere hori salatzea. Pues Gu bazen txorretan egiten du nahi da, publiko bat e, abiarasi, eta alik eta urbilen euren, euren gogoeta eta euren ez, Ne dugu denbora guztian... Ba, kontrastatu, zer pentsatzen duten eurek, e, ba, bueno, pos, edo zen ekimen burutzen dugularik, informatzen diegu, erben iretzia jasotzen dugu, eta gaizan oso harreman natura laukagu, ez? E, e, lehen esan duan bezala, ekimenean bertan, pertsonak ere badaude antolatuak eta horre ere badaude zen ide eta lagunak, ez? Eta, zentsorretan asko lagundu gaitu e, pos, jende hori ere herriekimenean egotea, eta nik uste ere, pos, herri ekimenaren funtzioa ba algún le dio la ba, ere pues, gora agora la pues, aurrera ateratzen eta eta bakarrik he sentitzen es hori dala garrantzitsuena azkenean. Ba, eta ja, bueno es mesandu mesala urte urren aurbiltzenari da eta ardua dun nagusiak bai politikoak bai polizialak e, alde egin dute haien postuak utzi dute bai Ares Jaunak baita ertzen sareen susendari nagusiak e, Egunen baten epaituak izan izateko itxaropenik izan dezakerriak, edo zein da bidaltzen diguten mesua e, Garbi, Joango direla, bai ala bai? Ba, ez da e, hau sauek ineletak izu. Gugu lan egingo dugu, evidentemente, pues, hau sauek e, pues, e, maegainan jartzeko, eta nahiz eta urtea pasa, e, gogor arazteko zer gertatu zen, eta nortzegoen momentu horretan, E, Erantzunle politiko bezala eta, eta teknikoa eta maia profesionalean edo dan alakoa, ez ez? E, horretzantzaren e, barruan. Baina, gia da, posemen herri honetan asko gertatzen dala hori, eta nahiko impunidadea e, daukatela e, ardura hauek nahuek, ez? E, ez dakigu e, sekretupeko, e, ez dakit... Eta dago impunitate daukie eta eta saia da pues, azkenan hau e, txakarrotzea eta benetan erantzuleak e, ba, justiziaen aurrean e, egotea ez. Denaen e, bosorda aukau ere gobernu aldaketa bat, e, pff, promesak eta teorikokieta er, e, ertxantza eta eredu polizial bat sibikoagoa, gardenagoa, urbilaagoa, edo hori esan dute bintzat, gura esarri. Eta, eta berri ikusten dugu pues, itz, itzak direla, desteriek gabe. E, Praktikan ikusten badugu kalean gertatzen ari diren e, pos, e, mobilizazioetan, eta bar, jarrera berdina aurkitzen ari gara. Eredu e, polizial barri niagaz, e, jarraitze dituzte peloterak paseatzen, jarraitze dute aurpegi astalirik, jarraitze dute e, identifikazio numero e, e, bate eukibariko lan visiblea, Eta eta lako gauzak, ez gero ere baita ikusten badugu aurten a aurre kontan ertsonzararen barruen e, aur ikusten diren ikastaroen artean dago oso gauza kuriosoa, bi mila bostehun pertsona e, aur ikusten dira egotea dotaziozko eskopeten ikastaro baten eta hogei e, pertsona baino ez e, gisa eskubide ikastaro baten. Ez? Horrun horreke ematen digua ditzera nola eredupoliziala platikan ez dagoen aldatzen, eta hitz polita gotatzen diren harren, berdindu hor gobernuan zinkolore dauen, edo sozialistak izan edo peneu behizan, beha hemen jarrera berdintzuak egiten ari gira, ez. Eta zoritzarrez kasu hauetan, eta e, ez, alako korrupsio duztelkeri kasuetan, e, batzuk beste e, gordetzen diete, ez, eta, eta hori, jaskeen ansaila da gero mai gainean jartzeko erantzunikizunak baina bueno guk pelea horretan gaude eta eta bueno borroka horretan, ez? Eta esan duzu bezala azkenean ez, ez da bakarrik inigoren, inigoren kasua, ez hor dago, baina behin hau gertatuta, ba, garrantzitsua da berriro ez gertatzeko neurriak jartzea, eta, bueno, badiru dina izeta hor debeku bat egon zen, pero gomazko pelotak erabiltzeko debeku bat europatik, eta, bueno, uh -huh. ba, esan duzu bezala ez, e, polizia ere du hori e, sakean egotea edo jartzea, ba, uh -huh. ba bueno, horiek izango beharko liraketela, urrengo, urrengo pausuak ez da, e, ez... Iñigoren kasua errepikatuz adin. da, bai Iñigo aurretik e, pues goratuko gende gustia es, elako sarraskeagizute baita ere gasteizen eta hor e, pues e, kasuarekin eta eta bueno, ere kukutzako kasuarekin, es, Bilbon ba gendeak oso e, Urbileko gauza bat bizi izan zuen hori eta eta, eta, eta ikusi daiteke soberan nola, nolako jarre la no aukien, eta Ez dalako hori ezaten dugu, eh? inigo ez da gauza isolatua eta logika bat historikoa, herri eh? honetan egin dute nahi, nahi izan dutena, eta impunitate osoz, eta ez atu duzun bezala, behori, eh? bai, peloterak, eh? bueno, Europatik peloterak ez erabiltzeko, eh? Eh? Pues ez dakik gomendio edo legezko gomendio ematen dute, baina ebrek ez duten nahi, E, hori aurrera atera eta gainera e, soritzarrez e, bueno, bebai armamento berria gura bekarri, apurruet suritzeko uruna urpegi ez dalako ia pelota bera, baina dira olako balasko goma batzuk e, ba, osea, berdin du, ez? Hemen e, jarraituko dute soritzarrez, epen motzera bintzat jarraituko dute erabiltzen e, hemen arresi batez ez ba erekitzen, herri arresi bat ez ba erekitzen, eta eta parte honetan guk ga sake egiten es eredu oneri hori e, pues es jakean jarri eta eta bueno pues gugau sujeto aktiboak izan, estaba burutu kalean zer da eredu polizial bat e, pues erritarragoa ser e, pausenan berdiren se gausa de situaciones quien e, pues e, persona away es or sentzan da sui eta eta hola es borroka horretan jarraitu barko dugu. Eta bueno, bukatzen joateko inigo goan herri ekimenetik sein mobilizazio, komokatu dituzue tuditusue, urrengo egunetarako. Ba, baita pilaren 5tean, egingo dugu babesa emon senidetalagunen gurutuko duten omenaldiari eta bertan, pues laguntzen egongo gara edo sein eusen egin beharrean eta eta posorromen aldizua, es, aurre ikusten da, pues Loreskeintza bateragas, placa bat jarriko saio. Jo Maya Torre ba, bertso batzu botatzen eta eta bueno pues eh babes Amango Diego Apurreto menalditz Gero baitaren Japiriaren beteratzian e, izan zena Apurrete urte urren askenan hiltzen e, egun horretan. E, urte, urron, urte urren hori bagoratzeko e, kafeantzokian dugu pues e, eh dokumental bate jarriko dugu orre berria dana, dokumental horretan testigantza jasotzen direnda, pues apurret egun horretan bisitatako jendearen testigantzak eta eta gaina informazio pues e, berria kemango eta oso oso interesgarriak, ez? Orduan estreiatutako dugu dokumental hori, hori e, izan bezala kafean txopian, rástiko, o izango da. Eta Eta, bueno, pues, hort eh, dokumentala eta gero mikro nahi du jarri pues, jendearen pues, aportazioak egiteko, iritziak emateko eta lan, ez? Eh, Burbet ere soltatzeko barneko hori, ba, zenidek eta lagunek ere, gurauko dauelako eh, itzu batzuk esan, eta bertan dokumentalean parte hartutako jendeak ere, pues, gauza botatzeko, ez? Eta gero jare kontzertua, jareren akustikoa izango dugu, ez? Hort gasean txokian. Hori orban eh arrastiko jazpitetan apriline 9an. Eh baina hori bostekoa ere bada jazpitetan eta horre indautzen bertan Kirulin, pues en Tokio horretan, vale? E, gero eta, vale. gero apriline 10 eta 11 jardunaldi batzuk e, antolatu ditugu neko neko potenteak, pues apure botere publiko azuntena griten eh pues azaleratzeko, estabaia hori e, jendarteratzen eta Amarrean bertan e, ikaten zatan e, polizia ereduaren eraldak eta gatazkaren konponbide prozesuetan deituriko italdia emango dagurko hai hartzak, e, gero aprilaren hamaikan zaspiretan ere ikatenan main inguru potente bat antolatu dugu, e, apurbet norrantzailean behar da gaurre egungongo polizia eredua galdera horreri poskuateko pues, erantzten eta horre ukiko ditugu joseban afarrate zuen e, aita abokatuare badana, eta, bueno, pues apurretu bietik usiagoena kasu, kasu hori ez, e, oso, oso kasu bereziaz zubanek jarritako denuntzia pues, dute baina zubani gainera eman diote o sea, jarri diote desobedientzia eta azta kizema hausagehiago autoridearen kontrako eh, hori, pues jarri diote berari denuntzia, esorun babera botatzeko apurretu bere kasua, gero esto baliz degomako E, Carles Guillot, etorriko zaigu ere, pues, apurruetean e, zelan eraman dan plataforma horretatik lana, biktima erauke duten, papera eta hablan. Gero Txema Ramire de la piscina, ere, kasetaria eta irakaslea, pues, apurruete erantzaren e, bilakaren inguruko ekerketa ezberdinak egin dituena, bere ikuspuntu amateko. Paul Rios, e, jaingor suen mesala, lokarriko kidea, bate prozesuetan aona, aditua eta, eta beritxe emango diguna. Eta ere badago prinsipioz konfirmaduta duta, e, ertxantxaren barruko elasindikatuko baten bat etortzea. Kusiko dugu eskenean, etortzen diren edo ez, ba, apurret barne kontra esanak nola bizizan dituzten edo nola, nola hartu dituzten e, pos, apurreten moteko ez. Eta gero ere ez dakigu iazkenean salaketako norbait edo etorri, etorrikoan Beraz, ma inguru potentea, orra Eta gero jardunaldiak pasata gero zapatu horretan apieran 13an hingo mobilizazio jendetzu bat, mobilizazio orokor bat jende guztia etorteko Nekuesuenetatik e, eta eta bueno, pues e, benetan aldarria ozen osen entzuteko eta eta hemen argiagolako pues, mobilizazio barik e, ezin de la eredupolisia laoba aldatu eta eta ezin direla ezin diseiokegula eutzi asunto hauei, esorduan eh? bueno, pues manifa potente bat, arrastiko zeiretan bihotzak ratuti eh, urten godana zapatuen. Eta buruet hori da antolatu ditugunekin benak. Ba, bai, agenda potentea, eta <susur> kompletua, eta bueno, ba, gure partetik, ba, eskerrak ematea gurekin egoteagaitik eta da egiten digu jende guztiari, ba, bueno, parte hartzeko e, e, deialde hauetan, eta ez dakigu, bueno, e, zeho zer gehitunea duzun bukatzeko edo? Eh, ez, bueno, igual, eh, haipatzea hori, ez, eh, ino gabakaz bat da, ez dakaz uzatua, torre, eh, nahi, nahi dugu ekimen guztiagoetan eh, bortizkeria polizialaren atzaparreta jauzitako eh, biktima guztiai ere, eh, pues, omen aldi zumeagitea eta, eta gogoan eukitea, ez? Azken finian eurek ere izan dira, basakeria honen, eh, pues, pairatu dutenak, eta eta... Eta orduen, bueno, jendeari hori, eh, sujetu aktiua gizan barra. Ezin ditugula lako gauza kastu, naiz eta eh, normalizatu dugun guberdentze bat eh, gure baitan jasatea, eh, eta beldur hori eta, eta hori kendu behar dugula eta mobilizatu barra dela eta horrein behar zaiola asunto hauei. Oso hondo, ba, ezkerrik asko esterein ere eta egongo gara kontaktuan. Ba, vale, nemi ezkerzuei. Agur, agur, agur. Zule maiteok, gaurko semen bukatuko dugu gure garrasika irratxa iba, badakizu hau dela Irola Irrati Librea, FMko deundazazpi.bostean gaudela, eta interneten irubbikoitz.sindominio.net barrairolan, eta, ba, bueno, atorren aster arte agurtuko garela, badakizue repikapena bihargo izaneko gombarretan izango duzuela, Eta azte azkenean, ba, berrirore garrasika, bederazetatik, amartere diakitartea. Ba, hoxe, eta espero gu, ba, izan bezala programa guztokoa izatea, gure formatu berezi honetaz gozatu izatea, eta eta kuina berriabe bai guztoko izatea. Hori, da, bada, torren aster arte, bai, atzintxoak izan. Bai, bai, bardien gabon...